Bona vesprà, moltes gràcies per la resposta a aquesta petita celebració de 40 anys d'edició del nostre primer llibre. A mi personalment em sorprèn els elogis, el, el paper que es donen en la història perquè jo al més personalment no, no crec que haja fet tant per a rebre els elogis que darrerament estem rebent. Jo crec que tot va ser, com són les coses, fruit d'unes casualitats, estar en el lloc on tocava estar, en el moment que tocava estar, i jugar, van jugar i van tindre èxit. Un èxit inexplicable perquè els textos parle personalment. Eren prou esquís d'aquella manera. No hi ha un, un pla d'escriptura de escriure aquests textos d'aquesta manera perquè sommie, ser un trencador de, de res són textos inexperts que actualment quan intenta llegir-los tinc dificultat per la mala puntuació dels mateixos per això dir, dir, si és, són llibres preparats a consciència però bé estar perquè sí que és cert que varen trencar una manera d'escriure fins ara les paraules de Maria Mercè Marçal que s'han llegit són d'agrair però jo personalment diria que no és cert el domini de la llengua del senyor Pinyol el senyor, el Pinyol no, el Balasc actualment Balasc la senyora Marçal i el senyor Budesala no tenia res a veure amb la meva ignorància de l'època per tant, però es ve d'agrair que, que es diguin aquestes paraules però sent conscient de la, de la realitat pensàvem fer una llegir alguns poemes contar batalletes perquè ja tenim certa edat estem ja jubilats i rebre després les preguntes si teniu a bé fer i si no, doncs, bé estar. Partit de la dificultat de la lectura dels propis textos parits fa més de 40 anys. El exemplar que tinc no té ni, ni tapes. Però tinc una carpeteta en l'etiqueta... Ahir ja som hi a ser editor independent. Molts dels textos que, que formen els grills són truculents, nocturns, foscos. I si em preguntareu què volies dir o te'n recordes, en què pensaves quan vares escriure allò? Us diria que no ho sé. <coughs> Lo que sí que sé és l'ambient general, el to que donava el, el llibre, que és el mateix to que s'ha repetit al llarg de, de tota la, la meva obra, és a dir, la meva obreta, és a dir, els tòpics de la mort, del dolor, etc. clàssics, però tal vegada tacats, diríem, d'imatges cinematogràfiques. Comença. Al fossar hi havia esqueles de frares amb creus a la gola, orgues estripats i velles cançons enganxades com a raps a les pedres. A la guerra van veure el sol, aquests frares, i ballaven ja per tots la darrera dansa de la mort, i es van enderrocar amb un plor de pols a la plaça. Hi havia en el fossar molses molts badant badantossos i degotaven son els seus ulls, i eren ja vells els rius i les olles i els dies. Hauria d'haver dit que Palma era allà d'enllà i els seus carrers, freds, com un mar a prop, flairaven carruatges tabalejant per l'enllosat, que eren d'estral les seues ones i en feien sang quan les primeres gavines tacaven el cel i la nau se'ns emportava lluny i les aus m'embussaven el coll. Hauria d'haver dit que els esquelets nus de carn aleshores deixàvem l'illa De Bona nit, bona vesprada o bon dia jo subscric en bona part tot el que ha dit Joan Navarro perquè de fet ho hem comentat moltes vegades i que també estic una mica sorprès de la repercussió que ha tingut aquest petit homenatge en certa manera volgut i en alta manera provocar pels amics no? jo no sabria què dir després de 40 anys com diu Estellers han passat anys han passat tantes coses que serien impossibles de, de comentar i d'explicar i a més jo que fa tant de temps que no publico res en paper imprès més encara no sé, aquesta esmorteïda a escala de la platja jo fa molt de temps que no l'he no llegida de fet fins i tot el títol em resulta estrany perquè no sé per què el vaig posar ni sé què volia dir i crec que fins i tot hi havia algun problema amb el substantiu, però bé, el deixa amb la polissemia d'Estela i cadascú que interpreta el que més li agrada. Era un títol així com romàntic o decadent, no sé què ara, resulta una miqueta estrany, xocant, no? Sé que el llibre diu que està ple de bruixes, de dimonis i de patiments, i això, però bé, era una època en què calia exorcitzar totes aquestes coses, no? I ara veurem, ara es dona l'ocasió de, de plantejar aquesta exorcització dels fantasmes de l'adolescència. Ben, no sé, jo no sabria més què dir. Passem a llegir un primer poema de l'esmorteïda. El cel obert, els dimonis dansaven. Era una dansa densa de cuques de llum. Bruixes de la soledat venien pel migdia, amb la claror de flors cistells estells plens d'horissons, corulls i coronats de llunes baixes tèvies. Qui sap si naixeran jardins sobre el meu pit, en deixar la lluna raconada perquè és muira de fred. Trenca cristalls de roses clivellades al sol, i el camí blau s'esmunya entre els meus braços, acaricia becs de tòrtora i blanes plomes blanques immòbils. No hi haurà deslliurança per aquesta bèria de ventalls duent perfums de selva? Fora vell portar roses als llavis, però com guarir els meus que estan força malalts de veure ulls perduts? les aigües mortes dels moltons. Quina crosta feeixuga, Com un jardí desert. Acoltelellaré incendis de clavells, perquè voldria estar nu damunt de les esteles i en fora les finestres i transparenta l'alba com un solicent horitzontal i prim. Arborar els braços, perquè el pit demana flors de d'olls. Abruçaré els colors insospitats de la lluerna i em faré llavis, cabells abrandats de roses i a l'engonal germils. Però l'hora baixa ve desesperada i s'emporta en la daga el nostre calze. Abans, quan Manel parlava ha citat a un altre poeta que no està a Cidal que és en aquell moment li diuen Josep Lluís Bonet ara li diuen simplement Josep Bonet amb el qual formàvem un grupet que es van conèixer a la facultat teníem eh, punts en comú, perquè fa a la literatura, fins i tot perquè fa al cinema, va ser una època aquella en la qual consumíem molt de cinema, perquè hi havia molt de cineclub. El cineclub Imatge, el cineclub de, de col·legi Farmacèutics, sí. el, el cineclub de, de les reparadores del col·legi major, el, el cineclub de, de la facultat de ciències. Jo abans, que havia estat nou anys intern al col·legi d'Escolàpies de Nicer Mascó, també feien sessions de cineclub i feien pel·lícules de Berman i venia, crec que van a clotja, a dir, gent de, de la cartellera Túria venia allí a, a, a dirigir les, les sessions aquelles. No sé per què, això ho sabrà el propi Bonet, que crec que era el que més talent tenia, o certé. Simplement només va editar un vell llibre que es diu Getsemaní, que el podeu adquirir, a al Daolell, i després no, no, no va continuar la seva escriptura. Potser quan la Marçal parla de la nostra escriptura faria referència tanta a Bonet com a Salvador. Jo era més outsider en la manera d'escriure dels barcelonins il·lustres. Els minuts eren asseguts als esglaons del dia. Rodolaven amb mandra cap als estimballs sense fons i portaven a les seues xepes la clau dels altres minuts quan saps que no trencaràs un nou mes i que el taüt et vindrà estret voldries com una gazela esbatenar boscos per sempre i no veure els seus ulls de vidre perquè es fa mal colpejar escuts amb les mans que ja pegen nafres com filets d'aranya i de mà els gots, panxa en l'aire, ja haurà més instants morts de vells. No tindrà llavors cap sentit fuetejar estels ni vibres. El silenci omplirà gerros al sostre mort del nostre dintre, que s'enderroca. Aleshores, la pols no en serà. Estranya. Bé, doncs, seguint la tònica aquesta de records, aquest poema justament que ara llegiré està dedicat a Joan Navarro, jo ara em poso a recordar i pense com els vas conèixer jo. No ho recordo exactament. Sé que em van arribar els seus textos, algú em va passar textos seus de de Joan i de, i de Josep i no sé com, algú, alguna amiga o un amic comú. Em va impactar tantíssim. Jo aleshores que feia petites provatures molt senzilles, un poquet influïdes per Espriu i el que havia llegit, el poc que havia llegit de literatura catalana, em van impactar tant que em van obrir un camí però absolutament nou. No? I aleshores, com que tinc ací davant, doncs al cap de 40 anys, a Joan Navarro. Els guaites de la nit, amic, guaiten forats oberts a les aixelles. Totes les llunes blaves tremoloses del metall adormit. Fan els meus ulls cap als jardins del blau que no s'acaba. Com la cançó dels ports, ones vermelles sense azucats. Els vaixells són el meu designi freturós. de solcar mars enllà, de més enllà les nafres, que com bruixes eixides del brasam, volen més foc viu per a existir. Què direm d'aquests només? Que em deixa viure tan sols un poc? Hem adormit la caserna blanca dels escurçons. Forat de tu, forat de mi, ens hi anem deixant la pell serpentejada, aclocats ulls vius, de fora estona, fora instant. Som el moment de l'alba i només per aquallar una mica pels cim de roses aturades, desvellades, desverades. Cançons que diuen les parpelles de sempre més endins, la son de cada dia, com la boira que encega les fronteres orbes, balbes de noves arestels per no callar aquest domini i la malura del fred dormirem al recer dels alvellons la clivellada pell la palma de la mà sempre voltada avall i sempre guaites de la nit foraden amb els ulls l'esmorteïda estela de la plaia Abans de, de la publicació de, del llibre, crec que la nostra primera publicació dels poemes dels tres va ser a una revista de l'Institut Ben Belllliure que dirigia Arcadio López Casanova. Fa uns anys, la meva amiga Amparo Salvador va trobar l'exemplar que em va fer memòria diu, ui, anàveu com a bojos per la facultat venent-los. I recorde que estava ple de, de, de a l'hora de, de, de compaginar els, els poemes, la meitat d'un poema era meu, la meitat era de, de Bonet, i, i encara resultava més exòtic encara. Recorde un poema que jo parlava del cos-bicos de Josep Lluís Bonet, que ell, evidentment, havia escrit un poema en el qual parlava del cos-bicos, crec que estava dedicat a cura i era fer memòria això, dir que abans d'escriure de, el llibre i de publicar-ho en, en alguna revista la primera que, que té un valor emotiu molt gran perquè va ser la primera volta que, que volia els poemes en un lloc distint escrit-se en la letra 40 de l'Olivetti o en la llum que, que s'havia escrit. Unes vacances de... que eren de falles. Li vas proporar a Salvador fer una excursió a Andorra. Parlem de l'any 73. 73, 73 o 72, a dir que... 73, sí era com anar a París <ríe> no sé a què n'haver mandat recorden que una amiga que fa molts anys una amiga de la facultat famosa que, que no veig la Sofia Novera ens va deixar una motxilla però que era una cosa una bèstia de motxilla no era aquestes coses ara de dissenys no. una motxilla, motxilla amb la qual vaig posar com si me n'anaren a l'estranger. Sí, perquè... I van fer un viatge molt particular, perquè es va passar de tot. Van dormir a l'estació de França, es van despertar les gomes de, de la neteja, van dormir a Andorra en, en un passatge, perquè no, no, no trobava trobarem, jo, però dormir... Sí. I per a... De, quan ja tornàvem a Barcelona bueno, vam ser un dia sencer dormint a la seu d'Urgell com a mig ciri d'Andorra i quan vam arribar a Barcelona vam anar a una pensió de luxe I... que estava per, diria, no està, a la plaça Reial sí, on hi havia allà o... la plaça Reial, la plaça Reial que és dia pensió bona <laughs> La higiene no la coneixia. El senyor Salvador va passar una nit d'aixes de, de cair i abel. Bossa tota la nit. I jo vaig escriure un poema i no sé si apareixerà la pensió Bonet. Sí, no? Per este. Però almenys està dedicat a Salvador Jafer Pòtol per la vall d'Andorra a l'equinoc de primavera. Atxes de foc m'han avisat que plors damunt el muscle s'han de besar. I l'espasa amarcida obrirà suaus codes arreu del cos, arreu dels arbres que mai no han fet bosc. Enterreu-me al jardí amb les panteres, amb l'insomni dels grills. Els dragons els van ferir al vell mig de l'estiu i agonitzaven per entrecaner l'obres. Com tu, com ho feies tu, cara del bat. T'havien dit que al nord hi havia cases amb pissarra al sostre i muntanyes com ocellots de porc que odolaven bospos encesos, fent fugir els follets, rompent-se la dansa contra el cristall. Mai no ha ni idea on el meu país s'allarga per prendre d'aigua. La veritat d'aquesta vocació del viatge a Andorra, que importa us recost, va ser impressionant les coses que em van passar en tants pocs dies. A mi m'han pillat furtant en l'emagassó. Sí, perquè en aquella època s'estil·ava furtant llibres en les llibreries. Anem... Vaig fer <coughs> contes... Yo había furtado un chubasquero, no sé cómo es en catalán, pero yo había furtado contra la contradicción o el... libros de Lenin, per tanto, tanto, tanto, porque me van a decir, has de pagar dues vegades el, el, el chubasquero, y yo digo, ve, paga, se paga, porque así ha guanyado todavía. I la vomitera meua de la pensió boner va ser memorable. Jo no sé què em va entrar, de veure els llançors, la situació, els animals i circular. Per Però Joan diu, et trobes bé, vas passar tota la nit vomitant i vomitant. I jo que vaig pervocar tots els fantasmes que tenia acumulats des de fa anys i panys pa que per cert a la cine seran uns Ja veieu que els versos que fèiem en tremendo, serà una cosa. Jo ara m'ho mire i dic, això és cosa de d'anàlisi profunda en eh, un psiquiatre. <ríe> a veure, bé, aquest poble diu Caiguda nit de plata i eren a l'aguai lleons com a sudzenes. Caven esclivellades, els braços enlairaven rompent els focs de nit. Torna, torna, diable de feresa, a enamorar-me els ulls o com les ones de l'esmortida platja arrabassar petjades d'on és fill la pell jo sento arribar pels viarans vençuts tota l'angúnia meua feta de pedra viva més enllà de mi obrides portes amples i porticons de nit i més endins desares guspirejants deixalles de la ferida bèstia ara com senta tansar-se amb en peresa el ramat de senglars que veu al meu llibrell El cos serà desfeta i dormiran voltors fins al ramvespre o quan la platja torni a veure nit se'n fugiran famèlics Des me rompudes bruixes i jauen i cal siguen l'espera fins que inunden de set en desvellar-se els cristalls del gloc-glós, satàniques, angèliques, com les arestes d'un espill que trenca l'aigua. Plomes de vidre a l'albanès, les oques del fred s'han despullat i hores d'ara Tindran la carn freda, enfonsa l'agulla, ja no tornarà mai a deturar el temps ni fer-lo bocins. Fuig, les lilàs ploren l'oblit dels nostres ulls, carreta de pedres. Suara serà un peix d'aigua sense llum, i el mos jaurà a la seva gola no aneu mai a la pensió Bonet seriós eh? ara i sí la pensió dormiu dormiu atabalats al ras deia fugiu per nous corriols de les oliveres monstres de ploma verda titella del vent em demanaves que fugirem dels arbres. Foll, bolet, menjuc de canem. Esgrins, xisclen la teua desmarrida mort. Veia Aquest poema que ara llegiré té un significat molt especial, està dedicat a dos amics, un dels qual, un del quals es presenta així. L'amiga La, no ha pogut vindre perquè treballa. És un poema dedicat a Pilar Almela i a Josep Portolà que es presenta allà al final que va dissenyador, pintor, moltes portades de 3 i 4 les va dissenyar ell. És un poema que jo m'estimo molt perquè és el país estrany país que no és real però tampoc és irreal que és aquest però no és aquest que és com una Grècia enyorada perquè al principi en la primera edició portava una citació d'estellers que deia secretament te nyora, Grècia no recordo ara exactament. després la vaig pensar perquè la vaig llevar perquè pensava que centrar-ho en Grècia era localitzar massa aquest país que és totalment utòpic que és aquest però no és aquest i és el país un cap tot, absolutament tot el que en la ment es pot despertar quan somia utopies, com fem sovint els que estem així. A Pilar Almela i a Josep Ortolà. El meu país... És lluny, les màgiques timberes, les veles de safir que lluernen el vent, i jo, com un estel perdut amb les nafres daurades, de l'or que vaig somiar i llunyar. Voldríem robar tresors a les falagueres d'estiu, on els oriols feien niu com en un cor nacrat, el cel tenia esponeroses plomes de blau, com un llençol estès. Era immensa la mar, amor, i la crinera dels vaixells, com flama. Allà collíem flors a l'espai, a les llunes germanes de la pell, als orients del sol. No voldria més odi ni més platja deserta, però en mengem les ungles desesperadament de saber-te captar-hi de vinyater de vinyes i ja cremades, escombrai dels teus màgics jardins incendiats, carceller de l'oblit. El vespre se'ns va endur-se de les seues lluernes i no ens ha retornat la cèlica mirada dels ulls que a la nit perfumàvem com les braços. Crec que el jurat de la primera convocatòria del Premi de Sant Andreu estrelles quan vam arribar a fer la darrera votació van tirar la cara, crec. Hi havia un pacte pacte amb el qual havien quedat Diu, si guanyes tu, en compres el Pompeu Fabra. No teníem diccionari. <ríe> teníem el... <ríe> I si guanyo jo, el compre el Pompeu Fabra. Total que li vas comparar dos Pompeu Fabra, un paell i un paell. I són els diccionaris que hem utilitzat. Que era la diccionari de pressió d'un poc de xerrotx, que ocupava un lloc a les festageries. <ríe> Les ones a la platja no tenen port d'enverinar els crancs, quan la fredor és com una agulla de pit. El teu cos es bar de núvols i falcons d'horitzons propers, nevoteja per sobrecalendaris, menjar de flames i corps, a trenc de cap al i l'aigua en cosis lleu al terrat com a ligots insomnes. Trobaràs la casa plena d'algues i peixos mossegant les pedres, baguls negats de coralls i la dalla dintre el teu ventre. Llavors sabràs que l'han de viure és la por, llop, llop cru de fam. Solcats els primers mesos i amb el cost i va d'enyor t'adonaràs que els llavis són com un bes aturat i que els grills dels rellotges han escomejat sempre pels avisos. Com un camí de bruixes, la corrua de les hores malferides degotaran l'últim llagrimeig dels fanals, al fred atzucac i la sínia, voltant, es espargirà caps i braços per sèquies. Aleshores, els orats, en rengle, abraçaran per sempre el món. Aquest poema és un poc cobrer. Jo ara ho, ho sent, ens escolta el que se es... m'he dit Déu meu, com estàvem davant. Mare meu, els 20 anys com es pot estar de fi. Bé, aquest poema és un poema d'amor com tot poema d'amor és en bona part utòpic, l'amor és un somni que es fa real a vegades, però l'utopia de l'amor roman pot ser per sempre. Cada dia m'inventa el teu crit, el teu nom, la teua veu de nacres queixada i sola, quan ja no em resten més estels per a ser cremats, ni puga assassinar cap lluna a coltellades, m'arraparé al teu pit el metall que volia la crinera incendiada. <ríe> Jo crec que si Tarantino ja que era conegut en l'època els hauria de contractat com a guionista. No eren sin, don, estem acabats. És si. tu... acabat. es que me visc contant per greus canvis i ara no sé, bueno, llenguatge, Però... de, de propina i després farem una cosa especial. amb els ulls plens pels espillets de l'arena, tu a i pissaves les mans dels infants i semblaves l'àvia blanca quan el sol és vist de taronja i els plats rellisquen fent sorollets. L'eterna carnicera de les rialles sota els roures. Tots dos ho sabíem, les estacions de tren no tenen son i nosaltres érem bous encesos fugint pel fosc dels carrers. Tu, ara, l'àvia. Demà, una gàbia amb oriols de cartó. En, ens agradava molt tota la fauna, la flora, l'animalogia d'aquests textos. El, la va estudiar molt bé Vicente Escrivà, que aquí, per cert fa molt de temps que no sap res. Bé, doncs un poc més d'espanta. Mira, que això està relacionat amb espanta al pit. És possible? No? Clar, que un punt passava les originals. Jo llegia abans que es publicàvem, coses m'influenciàvem a mi i després les passaves fora. Ara diu influència, ja és molt fort. A veure, aquesta, apareix, aquesta espant jo crec que està referida a espantalpí. que està, jo el tinc en una edició preciosa al poble feta manuscrita en una tinta blava feta de còpia. No? També la vas passar tu. Enquadernada així en un paper l'estrassa i una còpia feta en paper blau. Les còpies aquelles que es feien abans. Les tintes blaues. Sí. Blau. sí, no? sí. Ah, no, del calc. De el cal, cal sí. Bé, som, doncs. som El crit d'un venedor d'espant porta dins la calavera esquerpa del matí. Un funeral de fang i falcons tremolosos que tresquen el silenci. La platja esmorteïda, filla meva, s'arropeix vorel taut i més can so crepita a la parpelladura d'un estel mis tomba de fàstic. Un batiment de portes és com un demà, però més blau no pot aturar mars, no caben més vaixells, coralls o veles tretes, desplegades i expandides. Jo podria ser aquell llençol de nata, o més escuma teua. Només temo aquest crit que ve, vendre, ve a vendre amb l'espant de tristes flors podrides. Se m'enfugen els ulls de desconsol, com vetes a enllevant, amb els falcons del vent. Tots els diamants del cel podrien ser mosulls. Quan tornaran feresa? Quan tornaran a fer cau dins de mi aquests diamants ferèstecs i fugitius d'escuma? Escolto el venedor i el metall incendia el ple del mar i les roses de l'aigua. Demà jo sé del mar i la seua crinera i es escanyaré el drapall. Abans Manel ha parlat de que la literatura 34 tornaria a reeditar els textos és però no ha contat una cosa que tal vegada no, no sabia. I és que hi ha un projecte d'ediar dos edicions distintes de, de cada un dels volums. i la diferència entre una i l'altra és que l'edició que s'espera que siga signada i numerada, contindrà amb el suggeriment de, de Salvador una pintura de Pere Salinas i un poema actual, nou fet per a l'ocasió l'ocasió és que aquest poema nou que s'inclourà va dedicat a Josep Bonet el poema diu el temps extenuat a Josep Bonet com quan el temps extenuat i la lírica del botxí que el públic aplaudia la barjola que fida de pedra per al viatge fogàs i per als rastells l'udol del cor l'esquins de la bandera i del cervell la lluor esmossada de la nit I els nous minuts de l'ara Sempre en obres Cap avall i cap arrere El bucle de la vida que muda per ser vida Un brill de l'univers Esgarbissos dels noms després de la gran batuda El foc dels estendars La mètrica feroz del tret un nivell de serps a l'escenari i els versos manuscrits del poeta i les ales que fugen de l'espill la llosa i el palet les dates de l'origen i el final el vol des de la llum cap a la llum primera el lloc dels pares a la terra i l'ull de la muntanya que ara es vella i els safrades dits, Walter, la maleïda partícula de Higgs a la deriva, a la travora del fred perplex, un rostoll de solitud que reverbera la veu que encara escoltes per la casa, la neta epifania del desastre que se n'ha fet de tots. Així estan les coses, l'am de la mirada llaurant el seu paisatge, el bosc i la destral, el pa enverinat i la ranera, el sec de la metzina, el juny que se'ns escapa i ara torna, no hi ha distància en les distàncies, ni cercle respirant la síl·laba oxidada, ni moll d'on cabussar-s'hi, i si rindem-ne Ni memòria Que remunte el temps On no hi ha temps Un arbre Sense ombra El vam Del roc solar La calma atònita Del món I els versos del poeta Manuscrit Que el vent lletreja tot això, totes aquestes idees que us estem explicant de la reedició, de la pintura i el poema dedicat al nostre benvolgut Josep que és allà al final. Va néixer el mes d'abril, va ser una cosa feta quasi una mica improvisada. Un dia em va telefonar al poble perquè jo estic molt de temps al poble i estava netejant casa i diu ja tens el poema dedicat a el Josep dic, no, encara no, només tinc que uns quants versos, és que li d'enviar a Pere perquè Pere ha de fer el dibuix. Li <laughs> l'acabaré avui mateix i què faré? Li un sonet que és fàcil, el sonet està marcat, és fàcil. Eh? Don un sonet, no havia fet sonets des del Livius Diamant, dels Livius Diamant hi dos sonets que són els únics que he publicat. I aquest sonet, a Bonet, sonet de Josep Bonet, sonet d'amic. Ah, al final hi ha una broma, bueno, si voleu us ho explico ara, si no, després. <ríe> diu els tres de la benzina. <ríe> va una vegada que a... vam anar unes quantes vegades a visitar Joan Fuster a Sueca, com en aquella època que anàvem així, doncs, I comptes d'anar amb tren fèiem autostop. Quan arribem a casa Fuster, Fuster diu, com heu vingut? Heu vingut en tren? Dic, no, vingut cadascú fent a la seva manera i hem arribat tots. I a partir d'aquell dia es va patejar com el, el trio de la benzina. No, no gastaven benzina nostra, sinó dels altres. Això és la broma del final. Sonet d'amic a Josep Bonet. Ara que el temps voràs, fugàs per casa, els colors herts reblerts de primavera, i tot l'estès paisatge reverbera sota el fulgent solell de la pinassa? Vull recordar un amic que ens espera al vals altiu que els penells arrabassa. Hem viscut temps de jocs i de fogassa i hem confegit versos, folls de frontera. Creix l'oreig fresc a recert del llevant, ebri i joiós d'una dolça medzina. Tots enyorem b valsem del seu plan. Malgrat el fosc que es guard que el nostre clos domina, ens alçarem lluents, vistents, bramant, visquem per sempre els tres de la benzina) <ríe>